Castelul Pista 19 Capitolul al 13-lea 1 Abia pleca toți, când ca le ordonă secundanților, ieșiți afară. Uluiți de această poruncă neașteptată, se supuseră, dar când ca închise în urma lor ușa cu cheia, vroiau să se întoarcă, scânceau și băteau în ușe. Sunteți concediați, strigă ca, nu vă mai primez niciodată în serviciul meu. Nu vroiau nici în ruptul capului să accepte așa ceva și loveau cu pumnii și cu picioarele nușe. Vrem să ne întoarcem la tine, stăpâne," strigau mereu, ca și cum ca ar fi fost pământul ferm, iar ei pe cale să se în valuri. Lui ca însă nu-i fumilă, așteptă cu nerăbdare ca zgomotul insuportabil să-l sirească pe învățător să intervină. Asta se și întâmplă peste puțin. Lasă-i să intre pe blestemații de secundanți ai Dumitale, strigă învățătorul. I-am concediat, strigă înapoi K. Aceasta a avut efectul secundar, neintenționat de ca de a-i arăta învățătorului cum se petrec lucrurile, când cineva are destulă putere, nu numai să concedieze, dar să și aplice concedierea. Învățătorul încerca acum să-i liniștească pe secundanți cu vorbe bune, spunându-le să aștepte cu răbdare, fiindcă în cele din urmă ca va fi siliț să-i lase să intre. Apoi plecă. Acum s-ar fi făcut poate liniște, dacă n-ar fi început ca să țipe iar la ei, că sunt concediați definitiv și că nu au nici cea mai mică speranță de a fi reangajați. Auzind așa, începură să facă din nou gălăgie ca și a din Învățătorul veni din nou, dar acum nu mai discută cu ei, ci gonii din casă, pe semne cu nu iau atemută. Peste puțin apărură în fața ferestrelor sălii de gimnastică și bătură în geamuri, țipând, dar cuvintele lor nu se puteau înțelege. Nici acolo nu rămaseră însă multă vreme, neputându-se mișca în voie prin zăpada mare, așa cum îndemnanea îndemna lor. De aceea, alergare la gardul de zăbrele al grădinii școlii, se urcară pe soclul de piatră, de unde se puteau uita înăuntru mai bine, deși de la distanță, alergare de colo până colo pe acest soclu, ținându-se de gratii, apoi se opriră ca să-l implore pe ca, Întinzând mâinile împreunate spre el Făcura așa multă vreme Fără să ia seama că eforturile lor sunt zadarnice Erau ca orbiți și nu încetară probabil Nici după ce ca lăsase perdelele în jos Ca să scape de această priveliște În încăperea ca întunecoasă acum ca se duse la paralele să vadă de Frida Privirea lui o făcu să se ridice Să-și aranjeze părul Să-și șteargă lacrimile Apoi, ea se apucă în tăcere să pună cafeaua la fiert. Cu toate că Frida știa bine de tot ce se întâmplase, o înștiință formal că îi concediase pe secundanți. Ea dădu doar din cap. Ca se așeză într-o bancă și urmări mișcările obosite. Ceea ce îi înfrumusețase întotdeauna trupul insignifiant fusese prospețimea și energia. Acum, frumusețea aceasta pierise. Cele câteva zile de conviețuire cu ca Puseseră de ajuns ca să aibă acest efect. Munca la bit nu fusese ușoară, dar se vede că-i prise mai bine. Să fi fost despățirea de clan, adevărata cauză a declinului ei, apropierea de clam, o făcuse nebunitor de ispititoare. Sub această vraje, ca pusese stăpânire pe ea și acum se ofilea în brațele lui. Frida o chemă K. Ea lăsă numai decât râșnița de cafea din mână, și se așeză lângă ca, în bancă. Ești supărat pe mine?" îl întrebă ea. Nu," îl zise ca. Cred că nu poți fi altfel. Ai trăit mulțumită la curtea domnească. Ar fi trebuit să te las acolo." Da," zise Frida, uitându-se tristă în gol. Ar fi trebuit să mă las acolo. Nu sunt demnă să trăiesc cu tine." Eliberat de mine, poate că ai reușit să obții tot ce vrei. Ținând seama de mine, te supui învățătorului tiranic?" Accepți acest post umil, te străduiești cu atâta râvnă să ai o întrevedere cu clam. Toate pentru mine, iar eu ți-o răsplătesc prost." Nu," zise ca, cuprinzându-i umerii cu brațul. Toate acestea sunt mărunțișuri care nu mă ating, iar la clam nu numai din pricina ta vreau să ajung. Și câte n-ai făcut tu pentru mine?" Înainte de a te cunoaște, rătăceam pe aici cu totul pierdut." Nimeni nu mă primea și cel căruia reușeam să mă impun cu deasila se descotorosea de mine cât putea de repede. Și când aș fi putut găsi liniște în societatea cuiva, erau oameni de care fugeam eu, ca de pildă familia lui Banabas. Fugeai de ei, nu e așa, iubitule? strigă Frida cu vioiciune întrerupându -l. Apoi, după un da șovăielnic al lui ca, recăzu iar în oboseala ei. Dar nici K nu mai avea destulă energie, se explice în ce consta întorsătura bună pe care o luasără pentru el lucrurile prin legătura lui cu Frida. Își lua încetișor brațul de pe umerii ei și stătură va timp așa în tăcere, apoi ca și cum brațul lui i-ar fi dat o căldură de care nu se mai putea lipsi, Frida îi spuse, N-am să suport viața asta de aici. Dacă vrei să mă păstrezi, trebuie să emigrăm undeva, în sudul Franței, în Spania. Nu pot să emigrez," zise ca... Am venit aici ca să rămân, și am să rămân. Și, contrazicându-se, fără să-și dea măcar o să explice această contradicție, adăugă vorbind parcă cu sine însuși: Ce-ar fi putut să mă atragă spre această țară pustie dacă nu dorința de a rămâne aici? Apoi, mai spuse: Da, și tu vrei să rămâi aici, doar e țara ta. Nu mai clamă-ți lipsește și asta îți insuflă gânduri disperate. Crezi că îmi lipsește clam? zise Frida. Îl avem aici cu prisosință. E încă prea mult, Clam. Vreau să plec ca să scap de el. Nu, Clam, ci tu îmi lipsești. De dragul tău vreau să plec, fiindcă nu mă pot îndestula de prezența ta aici, unde toți trag de mine. De mi s-ar smulge mai bine masca asta frumușică, de mi s-ar poci corpul, ca să pot trăi în pace cu tine. Ca nu reținu din acestea decât un singur lucru. Clam mai este și acum în legătură cu tine? întrebă îndată. Te mai cheamă?" Declam nu știu nimic," zise Frida. Vorbesc acum despre alții, despre secundanți. Ah, secundanții," răspunse ca surprins. Te urmăresc cumva?" Dar tu n-ai observat?" întrebă Frida. Nu," zise Ca, încercând în zadar să-și amintească de amănunte. Sunt băieți înfigăreți și pofticioși, asta e adevărat. Dar că ar fi îndrăsnit să se lege de tine, n-am remarcat." Nu," zise Frida. N-ai remarcat că n-a fost cu putință să scăpăm de ei în camera noastră din hanul podului, că ne-au spionat cu gelozie legăturile, că de curând unul dintre ei s-a culcat pe locul meu, de pe saltea cu paie, că au depus mărturie Adineauri împotriva ta ca să te alunge, să te piardă și să rămână singuri cu mine. Toate astea nu le-ai remarcat? Ca se uita la Frida fără să răspundă. Acuzațiile aduse secundanților erau desigur juste, dar tot ce făcuseră se putea interpreta mult mai nevinovat, prin firea caragioasă copilărească, zăpăcită, nestăpânită a amândurora. Și oare nu grăia împotriva acuzațiilor și faptul că se străduiseră mereu să-l urmeze peste tot, nu să stea cu Frida? Ca îi arătă Fridei că lucrurile stau cam așa. Prefăcătorie, zise ea, nu ți-ai da seama? Atunci de ce ai mai gonit dacă nu din pricina asta întrebă ea Se duse la fereastră trase puțin perdeaua la o parte se uita afară și îl chemă apoi pe Ca Secundanții tot mai erau pe lângă gat și deși obosiseră desigur între timp totuși mai adunau puterile din când în când și întindeau mâinile rugător spre școală unul din ei ca să nu trebuiască să se țină mereu cu mâinile de gard își străpunsese vestonul la spate cu o zăbrea și stătea agățat de ea. Săracii, săraci, zise Frida. De ce i-am gonit?" întrebă ca. Pricina ai fost tu?" Eu?" întrebă Frida, fără a-și lua privirea de la cei de afară. Tratamentul mult prea prietenos de care au avut parte, zise ca, iertarea apucăturilor și necuvințele lor, râsul tău când făceau prostii, mângâierile pe păr, continua milă de ei, Săracii, săracii, spui și acum. Și în sfârșit, ultimul episod, când nici persoana mea nu ți s-a părut un preț prea mare ca să-i răscumperi și să nu mănânce bătaie. Păi tocmai asta e, zise Frida. Despre asta vorbesc și eu. Asta mă face nefericită. Asta mă ține la distanță, cu toate că nu cunosc fericire mai mare decât să fiu cu tine mereu, fără întrerupere, fără sfârșit. Cu toate că mă urmărește și în vis gândul că nu există un loc liniștit pe pământ pentru iubirea noastră, nici în sat, nici în altă parte. Și de aceea am închipui un mormânt, adânc și îngust. Acolo ne ținem strânși în brațe, ca în niște crești, eu îmi ascund fața în pieptul tău, iar tu un al meu. Și nimeni nu ne va mai vedea niciodată. Pe când aici, uită-te la secundanți. Nu ție ți se adresează când și împreună mâinile, ci mie, și nu eu mă uit la ei, ci tu," zise Ca. Desigur, eu," zise Frida, aproape supărată. Despre asta doar vorbesc tot timpul. Altfel, ce importanță ar avea că secundanții se țin mereu după mine, chiar dacă ar fi trimișii și lui Clam?" Trimiși și lui Clam," zise Ca, foarte surprins de această denumire, deși i se păru totodată firească. Trimiși și lui Clam, sigur că da," zise Frida. Dar fie și așa." Rămân totuși niște băieți prostănaci, care mai au nevoie de bătaie ca să li se facă educația. Ce negricioși și urâți sunt și ce detestabile contrastul dintre figurile lor, care dau impresia că sunt adulți, ba chiar studenți și purtarea lor copilărească și nebunatică. Crezi că eu nu văd toate astea? Mi-e dea dreptul rușine pentru ei. Dar tocmai asta e. În loc să-i găsesc respingători, mi rușine în locul lor. Mă simt silită să mă uit mereu la ei. Când ar fi normal să-ți fie necas pe ei, eu trebuie să rât. Când ar trebui să mănânce bătaie, îmi vine să-i mângâi pe păr. Și când stau culcată lângă tine noaptea, nu pot să dorm și mă simt silită să mă uit peste capul tău, cum doarme unul din ei înfășurat în pătură, iar celălalt stă în genunchi, în fața sobei cu ușița deschisă și pune lemne pe foc și trebuie să mă aplic înainte atât de tare, încât e cât paci să te trezesc. Și nu pisica mă sperie, deși sunt învățată cu pisicile și sunt învățată și cu somnul neliniștit, mereu deranjat de la birt. Nu pisica mă sperie, mă sperii de mine. Nu e nevoie de dihania asta de pisică, Tresar la cel mai mic zgomot. Ba mă tem că ai să te trezești și totul se va fi isprăvit. Basar în sus și aprind lumânarea ca să te trezești cât mai repede și să mă poți apăra. N-am știut nimic despre toate astea, zise ca... I-am gonit, având doar o vagă presimțire a acestor lucruri, dar acum au plecat. Acum poate că totul e în ordine. Da, au plecat în sfârșit, zise Frida, dar fața ei avea o expresie chinuită, nu bucuroasă. Numai că nu știm cine sunt. Trimiși ai lui Clam, așa le zic în gând, într-o doare, dar poate că sunt într-adevăr. Ochii lor, ochii aceștia naivi și totuși cu scântei, îmi amintesc într-o câtva de ochii lui Clam. Da, asta e. E privirea lui Clam, care mă uneori din ochii lor. De aceea este inexact ce-am spus Adineauri, că mi-e rușine de ei. Aș vrea doar să fie așa. Și știu că, în altă parte și la alți oameni, o purtare ca a lor ar fi prostească și necuvincioasă, dar la ei nu este așa. Mă uit cu respect și cu admirație la prostiile pe care le fac. Dar dacă sunt trinișii lui Clam, cine să ne scape de ei? Și oare în cazul ăsta e bine să scăpăm de ei? N-ar trebui din să-i rechem repede și să fii fericit dacă primesc să revină? Vrei să le dau drumul în casă? Întrebă ca. Nu, nu, zise Frida. Nimic nu doresc mai puțin. Să-i văd cum se repede în casă, cum se bucură văzându-mă, cum saltă ca niște copii și întind brațele ca niște bărbați, cred că nici n-aș putea suporta toate astea. Dar apoi când mă gândesc că rămânând dur față de ei, îi interzici poate lui clam însuși să intre, vreau să te feresc prin toate mijloacele de consecințele faptei. Atunci vreau să-i lași să intre. Atunci să intre cât mai repede. Nu te simt de mine. Ce importanță am eu. O să mă apăr câtă vreme o să fiu în stare. Iar dacă ar fi să pierd partida, ei, atunci voi fi pierdut-o. Dar cu conștiința că și asta s-a întâmplat de dragul tău. Tu mă întărești în judecata mea cu privire la secundanți," zise ca. Niciodată nu vor mai intra în casă cu voia mea." Faptul că am reușit să-i dau afară dovedește totuși că în anumite împrejurări pot fi stăpâniți și deci că nu au nimic de a face, nimic esențial, cu clam. Chiar seara am primit o scrisoare de la dânsul, din care reiese că este informat cu totul greșit despre secundanți, un fapt din care putem iarăși trage concluzia că îi sunt pe deplin indiferenți, căci dacă n-ar fi așa, și-ar fi putut procura desigur informații precise despre ei. Iar că tu îl vezi în ei pe clam, asta nu dovedește nimic, căci din păcate mai ești și acum influențată de bitășiță și îl vezi pe clam peste tot. Tot mai ești amanta lui clam și nici pe departe nu ești încă soția mea. Asta mă întristează uneori tare mult. Atunci îmi vine să cred că am pierdut totul. Atunci am impresia că abia am sosit în sat, dar nu plin de speranțe, așa cum eram de fapt atunci, ci cu conștiința că nu mă așteaptă decât decepții și că voi fi silit să le încerc una după alta până la ultima picătură de drojdie. Dar asta se întâmplă doar uneori, adăugă ca, zâmbind, când văzu că Frida e castrivită sub greutatea vorbelor sale și nu dovedește în fond decât ceva bun și anume cât însemn tu pentru mine. Și dacă îmi cere acum să aleg între tine și secundanți, înseamnă că ei au și pierdut partida. Ce idee să aleg între tine și ei. Și acum vreau să mă știu scăpat de ei definitiv, și în vorbe și în gând. Cine știe de altfel dacă slăbiciunea care ne-a cuprins pe amândoi nu vine de acolo că nici acum n am luat încă micul dejun. Se poate, zise Frida cu un zâmbet obosit și se apucă de treabă. Iar ca puse mâna din nou pe mătură. După câtva timp, se auzi o bătaie ușoară la ușe. Banabas!" strigă ca, Aruncă mătura și din câteva salturi ajunse la ușe. Frida se uita la el, speriată de acest nume mai mult decât de orice. Mâinile îi erau nesigure și ca nu reuși să descuie numai decât broasca veche. Deschid îndată!" repeta mereu, în loc să întrebe cine e cel care bate la ușe. Și apoi fu să constate că prin ușa, în sfârșit, dată de perete, intră nu Banabas, ci băiețelul care manifestase mai înainte dorința de a vorbi cu K. Dar acesta n-avea niciun chef să-și aducă aminte de el. Ce cauți aici?" îl întrebă. Se învață în sala de alături. De acolo și viu!" răspunse băiețelul uitându-se la K, liniștit, cu ochii săi mari, căprii și stând drept, cu brațele lipite de corp. Și ce vrei? Hai repede, zise Ca, aplecându-se puțin, căci băiatul vorbea încet. Pot să te ajut? întrebă băiatul. Vrea să ne ajute, zise Ca Fridei. Apoi către băiat. Dar cum te cheamă? Hans Brunswick, zise băiatul, elev în clasa a patra, fiul lui Otto Brunswick, cizmarul din Strada Matlen. Ia te uită, te cheamă Brunswick, zise ca și deveni mai prietenos aflară că pe Hans îl emoționaseră așa de tare zgârieturile sângerânde, pe care învățătoarea le făcuse pe mâna lui K, încât hotărâse din clipa aceea să-i vină în ajutor. Acum se strecurase fără voia cuiva din clasa alăturată, înfruntând pericolul unei pedepse strașnice, așa cum un dezertor se strecoară în liniile inamice. Probabil că îl determinaseră mai ales asemenea închipuiri copilărești. Cu acestea se potrivea și seriozitatea care se vedea în tot ce făcea. Numai la început se arătă stângenit din timiditate. Peste puțin se obișnui însă cu ca și cu Frida, apoi, după ce primi o cafea bună, fierbinte, deveni vioi și familiar, întrebările sale erau pline de zel și insistență de parcă ar fi ținut să afle cât se poate de repede esențialul pentru ca să poată lua decizii, el de capul lui, spre binele lui Ca și al Fridei. Avea ceva dominator, dar asta era atât de amestecat cu nevinovăție copilărească, încât îi te supuneai pe jumătate serios, pe jumătate din glumă. În orice caz, atrăgea atenția asupra sa, așa că nu se mai făcu nicio treabă și dejunul se prelungi multă vreme. Deși ședea într-o bancă, în timp ce Ca stătea la catedră și Frida lângă el pe alt scaun, Hans părea să fie învățătorul Parcă îi examina și le judeca răspunsurile. Un zâmbet ușor, care îi futura pe buzele moi, părea să indice că e conștient de faptul că totul e doar un joc, era însă cu atât mai concentrat și serios, dar poate că frămătul jucăuș din jurul gurii sale, nu era zâmbet, ci fericirea copilăriei. Abia într-un târziu recunoscut că-l știe pe ca de mai demult, de când acesta intrase odată în casa lui Laseman. Ca era fericit de această descoperire. Te jucai atunci la picioarele femeii din fotoliu?" întrebă ca, Da," zise Hans, e mama mea." Acum îl pusese să povestească despre mai sa dar o făcu după oarecare șovăire și numai la insistențele lor. Acum se că era totuși doar un băiețel care poate presimțind viitorul, poate însă numai prin iluzia simțurilor unui ascultător încordat și neliniștit, Părea să dea glas uneori, mai ales când punea întrebări, unui bărbat perspicace, pentru ca în momentul următor să nu mai fie decât un școlar, care nici măcar nu înțelegea unele întrebări și răstermăcea altele, care, dintr-o lipsă de considerație copilărească, vorbea mult prea încet, deși i se atrăsese de mai multe ori atenția asupra acestei greșeli, și care în cele din urmă tăcea cu îndărătnicie, când îi se punea întrebări insistente și, încă fără nicio jenă, Așa cum un adult n-ar putea să o facă niciodată. În general, dădea impresia că, după părerea lui, numai el are dreptul să pună întrebări și că prin întrebările celorlalți s-ar încălca vreun regulament și s-ar pierde vremea. Atunci, era în stare să tacă multă vreme, stând liniștit cu bustul drept, cu capul aplecat, plecat, cu buza de jos răsfrântă. Fridei îi plăcea atât de mult această atitudine, încât îi puse de câteva ori întrebări, care spera că îl vor face, în felul acesta, să anunțească. Și reușește, într-adevăr, de mai multe ori. Pe ca însă, îl supăra. Nu aflară, de fapt, mare lucru de la Hans. Mai sa era cam bolnăvicioasă, dar rămase neclar de ce boală suferea. Sugaciul pe care doamna Brunswick îl ținuse în brațe era sora lui Hans și se chema Frida. Faptul că femeia care îl tot răgea de limbă purta același nume. Nu un registrat de Hans cu vădită neplăcere, stăteau cu toții în sat, dar nu în casa lui Laseman, acolo fuseseră doar în vizită ca să facă baie, pentru că Laseman avea albia aceea mare, în care copiii mici, dintre care Hans nu mai făcea parte, se îmbăiau cu atâta plăcere. Despre tatăl său, Hans amintea cu respect sau cu teamă, dar numai când nu era vorba în același timp și despre mai sa căci, în comparație cu ea, tatăl nu părea să fie la mare preț. De altfel, toate întrebările privitoare la viața lor de familie rămaseră fără răspuns, oricum încercau să o abordeze. Despre meseria lui taică său, atât că era cel mai important cismar din localitate, nimeni nu se putea compara cu el. Aceasta o spusese în repetate rânduri, chiar când era vorba despre altceva. El le mai trecea comenzi și celorlalți cismari, de pildă și tatălui lui Barnabas. În cazul acestuia, Brunswick îi făcea probabil o favoare deosebită, așa cel puțin lăsa să se înțeleagă o mișcare din capa lui Hans, plină de mândrie, care o făcut pe Frida să se dea jos de pe catedră, să se repeadă la el și să-l sărute. La întrebarea dacă fusese vreodată la castel, nu răspunse decât după ce fusese repetată de mai multe ori și anume prin nu. Aceeași întrebare referitoare la maică-sa o lăsă fără răspuns. În cele din urmă, Ca, obosi, găsea că băiatul avea dreptate, întrucât și lui îi se părură inutile întrebările. Apoi, mai era și puțin rușinos să încerci să afli secrete de familie pe calea asta ocolită, descusând un copil nevinovat, și era cu atât mai rușinos cu că nici măcar de la el nu se putea afla nimic. Și când Ca întrebă, în încheiere. La ce treabă își oferă ajutorul, nu se mai miră să afle că Hans intenționează să-l ajute doar aici, la lucru, pentru ca învățătorul și învățătoarea să nu mai certe atâta pe ca. Acesta îi explică lui Hans că nu e nevoie de un astfel de ajutor, pe semne că era în firea învățătorului să tot dojenească, așa că nici prin munca cea mai conștiincioasă, probabil că nu se vor putea apăra de el, că munca în sine nu era grea și că întârziase astăzi, numai din pricina unor împrejurări întâmplătoare, de altfel dojenile nu aveau asupra lui același efect ca asupra unui școlar, căci el, ca, le dă la o parte, îi sunt indiferente și că speră să scape cât de curând de învățător. Cum nu fusese vorba, deci, decât despre un ajutor împotriva învățătorului, mai spuse el, îi mulțumește și ar fi bine ca Hans să se întoarcă în clasă acum când se poate încă spera că nu o să fie pedepsit. Cu toate că nu accentuă, ci doar lăsă să se înțeleagă fără voie, că numai ajutorul împotriva învățătorului e ceva de care nu are nevoie, lăsând deschisă chestiunea dacă orice alt ajutor ar fi binevenit, Hans înțelese acest lucru foarte bine și întrebă dacă i-ar putea fi de folos lui Ka în alt fel. Spuse că l-ar ajuta bucuros, iar dacă el însuși n-ar fi în stare să o facă, ar ruga-o pe mai sa și atunci vor reuși de sigur. Și taică -să, când e muncit de griji, o roagă pe maică să-l ajute. Apoi, maică s a mai întrebat de ca. Ea nu prea iese din casă, în ziua aceea fusese doar în mod excepțional, la Laseman. El însă, Hans, se duce adesea pe acolo ca să se joace cu copiii lui la seman, și odată când s-a întors acasă, maică s l-a întrebat dacă nu cumva mai venise alpentorul. Dar cum mama este atât de slabă și de obosită, nu e voie să o descoși cu întrebări inutile. De aceea îi spusese doar că nu-l mai văzuse pe Arpentor. După aceea nu mai adusese vorba despre el, dar întâlnindu-l apoi la școală, s-a simțit obligat să intre în vorbă cu el, ca să-i poată da de veste mamei. Căci asta îi place mamei cel mai mult, să-i împlinești dorințele, fără ca ea să-ți fi dat vreo poruncă precisă. După o scurtă cumpănire, K. îi spuse că nu are nevoie de ajutor, că are tot ce trebuie, dar că e foarte drăguț din partea lui Hans că vrea să-l ajute, că îi mulțumește pentru bunele intenții, dar nu e exclus să aibă o dată nevoie de ceva, și atunci va face apel la el, adresa o are doar. În schimb, poate că de data asta el, ca iar putea fi de ajutor. Îi pare rău că mama lui Hans bolește și că nimeni nu pare să înțeleagă suferința. Într-un caz din acestea neglijate, survine adesea o înrăutățire gravă a unei boli ușoare în sine. Întâmplător, el posedă unele cunoștințe medicale și, ceea ce este și mai prețios, are oarecare experiență în îngrijirea bolnavilor. I s-a întâmplat să obțină rezultate pe care medicii n-au reușit să le dobândească. Acasă fusese poreclit iarba amară din pricina darurilor sale de lecuitor. În orice caz, s-ar duce cu multă plăcere să o vadă pe mama lui Hans și să stea de vorbă cu ea. Poate că i-ar putea da un sfat bun, ar face-o cu plăcere, dacă n-ar fi decât de dragul lui Hans. Auzind această propunere, Hans a avut întâi o lucire de bucurie în ochi, ceea ce li pe ca să devină mai insistent, dar rezultatul fu nesatisfăcător, căci la diferitele sale întrebări, în acest sens, Hans răspunse, fără a se arăta prea trist, că nimeni n-are voie să o vadă pe maică-sa, fiindcă are prea mare nevoie de menajamente. Deși ca abia schimbase câteva vorbe cu ea atunci, zăcuse după aceea câteva zile în pat. E drept că asta se întâmplă destul de des. Dar tatăl său fusese foarte supărat din pricina lui ca și n-ar permite, desigur, niciodată să vină să o vadă pe mama, va avusese chiar intenția să-i facă o vizită lui ca, și să-l pedepsească pentru purtarea lui de atunci. Renunțase numai la insistența mamei. Înainte de toate însă, mama însăși nu vrea să vorbească în general cu nimeni și faptul că s-a interesat de ca nu constituie o excepție de la regulă, din potrivă, tocmai cu ocazia pomenirii lui ar fi putut exprima dorința de a-l vedea, dar cum nu exprimase, arătase astfel limpede care îi e voia. Vrea doar să afle despre ca, dar să stea de vorbă cu el, asta nu. De altfel, nu suferă de o adevărată boală. Cunoaște foarte bine cauza stării în care se află și uneori o și indică aluziv. Probabil că nu suportă aerul de aici, dar pe de altă parte, nu vrea să părăsească localitatea din pricina lui tata și a copiilor și apoi se simte de fapt mai bine decât înainte. Cam atât află ca puterile intelectuale ale lui Hans, crescuseră văzând cu ochii, în timp ce se străduia să o apere pe mai căsa de K, tocmai de K, pe care voise să-l ajute, cum pretindea. Ba, în scopul de a oferi pe mai căsa de K, făcu afirmații contradictorii cu cele dinainte, în unele privințe, de pildă cu privire la boala ei. Cu toate acestea, K își dădea seama și acum că Hans continuă să fie bine intenționat față de el, numai că uita de toate cu gândul la mai sa Pus alături de ea, nimeni nu avea șanse ca Hans să-i dea dreptate, oricine ar fi fost. Acum fusese ca, dar tot așa de bine, putea să fie de pildă și tatăl băiatului.